Предмети культури, об'єкти виробничого, соціального і добродійного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності. 4. Права релігійних організацій Права релігійних організацій та громадян пов'язані зі свободою віросповідання – Богослужіння, релігійні обряди безперешкодно проводяться у культових будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань, квартирах і будинках громадян, а також в установах, організаціях за згодою адміністрації. В інших випадках Богослужіння проводяться щоразу з дозволу виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів. Релігійні організації і віруючі мають право встановлювати і підтримувати міжнародні зв'язки та прямі особисті контакти, включаючи виїзд за кордон для поломництва, участі в зборах та релігійних заходах. П'яте. Трудова діяльність у релігійних організаціях та їх підприємствах. На громадян, які працюють у релігійних організаціях, поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і страхування на рівні з робітниками та службовцями державних і громадських підприємств, установ і організацій. Шосте. Державні органи і релігійні організації Державний контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації здійснюють місцеві ради народних депутатів та їх виконавчі комітети. Державний орган України у справах релігій покликаний забезпечувати проведення державної політики щодо релігій і церкви. Глава 9. Закон України про освіту від 23 травня 1991 року. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Перше. Загальні положення. Право громадян на освіту забезпечується – розгалушеною мережею навчально-виховних закладів, заснованих на різних формах власності, різними формами навчання, очною, вечірньою та іншими. Основними принципами освіти є доступність освіти, що надається державою, гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей науковість системи освіти, незалежність системи освіти від політичних партій, інших громадських і релігійних організацій. Друге. Система освіти. В Україні встановлюється єдина структура системи освіти, що включає дошкільне виховання, загальну середню освіту, професійну освіту, вищу освіту, післядипломну підготовку, аспірантуру, докторантуру, підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів. позашкільне навчання і виховання, самоосвіту. Третє. Учасники навчально-виховного процесу: вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти. Клінічні ординатори, аспіранти, докторанти мають право на вибір профілю, форми навчання, індивідуальних програм, позакласних занять, користування навчально-виробничою, науковою, спортивно-культурною, побутовою, оздоровчою базою навчально-виховного закладу та інше. Їх обов'язки Систематичне і глибоке оволодіння знаннями